El Saló de Piel Espanya es va inaugurar i es va inaugurar el divendres. Aquí tenim el seu director, Albert Gimeno. Bona tarda, senyor Albert. Molt bona tarda. La pell és, és ferma, la pell és forta, la pell és visualment una meravella i suposo que vostè podria seguir aquestes esquadra d'elogis dedicada a la pell. Què és la pell? Encara n'afegiria una altra, la pell és moda. La pell és moda. I per sí. què és moda la pell, senyor Gimeno? Bé, la pell ha passat de ser un producte simplement de brigall a ser un producte de moda. Fa anys la pell tenia una fama, tenia una utilitat com era dos de brigall, una utilitat de treball i ara ha passat de ser un article de moda, un article al dia, un article que està en una, en una creixent eh, situació al mercat uh -huh. i per tant això ha fet de que s'hagi posat, valga la rondància, de moda i que cada vegada es faci servir més la pell. Quan diu la pell està al dia vol dir la pell està al dia i a la nit. La pell, està a totes hores. la pell està a totes hores, està al dia, està a la nit, està per la gent gran, està per la mitja està pels infants, està per tothom. Perquè abans semblava que portar un... una jaqueta, poso per cas de pell, o uns pantalons, una senyora, o una altra jaqueta, o un abric de tres quarts o llarg de pell, semblava que era només una qüestió de de matí o de tarda, i cal vespre no. I ara, segons he pogut veure amb un catàleg, i a l'hora de la Pia a l'Espanya, d'aquesta exposició, resulta que hi ha hagut una desfilada en la que s'ha demostrat que la pell, 24 hores al dia, acceptada sí, sí. a tots els cercles i a totes les soarers i a totes les les festes i festasses que es fan. Si pot anar amb pell i no, no és amb to disminutiu, al contrari, és d'elegància i així mateix acceptada. Sí, sí, i a més a més, eh, d'una manera sorpresiva, La gent que no hi està, la gent que no està al dia amb el tema dels avanços de la pell, està veient mitjançant aquestes desfilades les possibilitats d'utilitat que té com deia molt, molt bé vostè, des d'una prenda d'abrigam o d'utilitat fins a la prenda més sofisticada, fins al prenda de més alta suarer, que diuen els francesos. Escolti, m'han dit Albert Gimeno, director d'aquest Saló Piel Espanya, que a part que hi són tots els fabricants que es dediquen a aquest menester de curtits i confecció, perquè hi ha confecció i curtits. oi? Els, sí, que, sí. els que la preparen, els que la presenten i els que la porten arreu del món per vendre-la, i els que la confeccionen la manipulen, en definitiva. En dos, amb els dos sectors hi ha una gran i una molt important representació. I m'han dit, i m'han dit i acabo el concepte, Albert Jiménez, que també eh, s'han vist vestits de núvia amb pell. Això és així o és una exageració? No, no, és així. S'han vist vestit de núvia i, diguem-ne, vestits de núvi, ja que és fracs. i eh, jo diria de que eh, quasi bé si no es veu no es creu. Sí, a mi em una mica això. Sí, sí, s'ha de veure la qualitat de la pell, la qualitat dels adobats que estan consellant les nostres empreses, permet que tingui una manipulació tan, eh, tan pràctica, tan senzilla, com pot tenir qualsevol eh, textura tèxtil. Mm -hmm. Això ha fet, dos de que precisament, donada aquesta facilitat de manipulació, es pugui confeccionar amb pell i amb tota validitat de colors qualsevol prendre.